tunaanza shule ya Biblia katika kitabu cha Matayo mlango ule wa kumi tumekwishasomewa e, jumla ya mistari mingi kabisa iko na 2 mlango wa kumi wa kitabu cha Matayo e, kwa jinsi hivyo andaa masomo haya tutakuwa humo kwa muda wa kitatu e, na kichwa cha somo la leo kinasema kitu cha somo la leo kinasema utume ujumbe na vitendea kazi utume ujumbe na vitendea kazi. Eh. eh Unataka maana yake ni nini? Na nitangule tu kueleza ile somo. Yesu Kristo tumeona na tutaendelea kuona katika somo hili. Anawa anawatuma wale 12 wale 13. Nimekuwa natafuta maana ya neno kinashara mitokea wapi kwa so, Kiswahili kionekane kwa Kiswahili. Lakini sifanikiwa kupata majibu naendelea kujifunza. Wale 13 12 anawatuma katika kuwatuma anaeleza jinsi alivyowatuma. Wao ndio utume wenyewe. halafu alafu anawapa na ujumbe wasiende wakajisemea chochote kile. Na baadaye anawapa vifaa vya kufanyia kazi. Ndivyo wanavyofanya leo. Yesu Kristo anakutuma wewe mKristo. Ananituma kwa sababu baadaye alisema ni eneni kote. Katika ulimenguni kote. anatupa uju, anatupa u, utume ni nini tukafanye? Eh ni, ni ujumbe upi tukapeleke na ni vifaa vipi auzana zipi toka tutakazotumia hakutumi hivi hivi e, tutaona utume wenyewe ujumbe na vitendea kazi vya Kristo uh, tusome turudie nyuma kidogo kwenye mlango wa 39 mwishoni mstari wa 30 uh, Tonde 36 anasema 39 mlango mlango wa 9 alimaliza mlango ule wa 9 e, kama tu rejea ngoja afanye rejea kidogo mlango wa 8 na mlango wa 9 mnakumbuka ilikuwa ni milango ambapo Yesu alikuwa anafanya kama miujiza uponyaji e, na kufu, na kufufuo waliokufa mfano binti ya Jairus alifufuliwa alikuwa ameshakufa eh na mle mnakumbuka tulijifunza eh, sababu za kwenda kwa Yesu, namna ya kwenda kwa Yesu na vikwazo vya kwenda kwa Yesu. Ilikuwa na mlango wa 8 na 9. Ilikuwa na na hatutaona hii miujiza tena mingi mpaka labda kwenye mlango labda wa 14 na tano Hapo katikati atakuwa na kuhubiri sasa. Atakuwa hafanyi miujiza miujiza, atakuwa anahubiri, hubiri. Eh si ana kuhubiri na hubiri kweli kweli. Eh Ndipo ta kwenye mlango wa 14 15 ndo ataanza kubadilisha yeye mikate na kulisha watu 2000 500 baadaye 400 lakini hapa katikati sasa maliza ile miujiza tuko tunakuja sasa katika kufanya kazi katika kuwafikia wengi sasa ule mlango wa tisa uliisha kwa kwanzia msala wa na sali uliisha kwa kusema hivi anasema na, alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo na mchungaji ndipo alipowaambia wanafunzi wake mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache basi muamini bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake sasa ba, hali hali ilikuwa inaonyesha kwamba kuna kazi zinatakiwa zifanyike uhitaji ni mkubwa sasa ndio yuko anakuja kujibu eh, ile tatizo lolokuwa pale unajua Yesu Kristo ndiye anafanya anatufanyia pale tunapokuwa na tatizo kuna watu wengine anataka afanywe bila hata kuwa na, na uhitaji le eh. Ndiyo wale watu ambao anakuambia tunataka utajiri. Yule eh, alikuwa na nyumba tano. Eh ut utarizikaje na nyumba tano? Eh zinatakiwa zifike saba hapa mjini, Eh. Na kadhalika ni wale watu ambao anakula sadaka mpaka anavimbiwa anaanza kwenda muhimbili kwenda kutimbwa kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya sukari. Ndiyo tokana na kula na kushiba. Eh. Na kushiba kimsingi. Unakuvimbiwa. Eh. Unazokusema maana yake nini? Maana ni kwamba pale kunapotokea uhitaji, Yesu ataona na ataufanya kazi. Atawfanya kazi. Eh, chochote kila akakiona anasema hapana, hapa wamefungikiwa. Hawa ni kondoo wasiona mchungaji, hawana msaada, hawana nini, anasema hapana. Sasa nyie situkua wote tunapita tunaenda hivi hapana. tu sasa tawanyikeni, nendeni huku, nendeni. Leo Yesu Kristo anatutaka tupeleke njili. Eh twende katika maeneo mbalimbali tupeleke injili eh, eh kwa hiyo hebu tuanze sasa tuko tunaangalia eh, mahitaji yaliyo kuwepo na tukaona kwamba Yesu ana kwenye wa kumi, ana anatengeneza mazingira ya ku, ya ku eh, ule uhitaji ana kujibu au kuufanyia kazi ku eh ku, ku, ku, kushughulikia eh, Um, kisoma uh, Tusoma. katika kipengele cha kwanza. Tunaona vitu vitatu kwenye somo la leo. Katika kule kushughulikia huu uhitaji, tuna tuliona vitu vitatu. Utume ambao yeye Aliwapa mituma akakopa na wewe na mimi. Ujumbe na kitu gani? na nadhara za kazi au kazi. Eh, nina kafanye kazi, kafanye kazi hii, kafanye kazi namna hii na vifani hivi. Eh na utume. Tuanzie kwa mstari wa kwanza tuaruke, twende mstari wa pili. Matao mlangu wa kumi mstari wa pili. Tuangalie ule utume ni nini? Anasema hivi. Anasema na majina ya hao mitume kumi na wawili haya. Wawanza simuone yanaitwa Petro na Andrea Ndugue, Yakobo wa Zebedayo na na Yohana Ndugue, Filipo na Bartolomeo. Tomaso na Mathayo mtoza za ushuru, Yakobo alfayo na Tadayo, Simoni mkananayo na Yude Iskarioti naye ndiye alie ndiye mwenye kumsaliti. Eh? Kwa hiyo tunaona twende tu, tu, tu, tu, mbele au ni watu ambao wamefuo ule utumu eh? Sio wengi, wapo 12. Na katika wale 12, mmoja si mfanyakazi wa maana. Eh. Hame, anajazia tu idadi. Msali watano anaendelea nasema hivi hao tena Yesu aliwatuma akawaagiza akisema katika njia ya mataifa msiende wala katika mji wote wa wasamalia msingie. Eh, kwa hiyo utuma aliyowapa ni eneo la kwenda eh, na watu wanaokwenda. Jamkini Mungu amekupa wewe na mimi kwamba ni ingieni katika eh, mitaa ya mji wa Dar es Salaam eh eneo frana. na tutaona pia kwamba eh, Tutaona pia kwamba hakuwaruhusu waene popote pale aliwaambia msingie katika nyumba za watu wa mataifa sio kwamba alikuwa anamuita yesu alikuwa anamuita sio kuja kuona sababu ule utume una una, una utaratibu sio kwenda tu hivi hivi hivi hapana yesu kristo ni, ni, ni mungu wa utaratibu Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba anawaambia ana, ana alafu anasema mshingie katika nyumba za wasamalia Eh? Mshingie katika nyumba za wasamalia Hem katika kitabu cha Ruka mlango ule wa 6, tusome mstari ule wa 12 pa tano tuone huu utume pia ari, a, tuongeze mahubiri ma, ma, ma, ma, ma, kidogo hapa, e. Anasema katika Ruka mlango ule wa 6 mstari ule wa mbili. anasema ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba akakesha huko kucha katika kumomba Mungu hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume Simoni aliyemuita jina la pili Petro na Andrea nduguye na Yakobo na Yohana na Filipo na Bartolomeo na Matayo wa Tomaso na Yakobo wa Alfayo na Simoni aitwa Zelote na Yuda wa Yakobo na Yuda Iskarioti ndiye aliyekuwa aliyekuwa msaliti. Hapa e, kuna kitu kimeongezeka hapa. Tukiona kidogo, e, unajua tunapojifunza neno la Mungu, ni vizuri kuingia ndani kidogo wakati mwingine Tunaona kwamba aliwaita, alikuwa na wanafunzi wengi. Wanafunzi walikuwa sio wawili. wanafunzi kama wanafunzi walikuwa wengi. Eh msana 10 ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani kuomba akiranisha huko katika kumwomba Mungu hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake akachagua wawili miongoni mwao e, Kwa hiyo sio wote Eh sasa maana nini wote walikuwa wanafunzi wengine walikuwa bado hawajafikia wakati Eh wengine walikuwa bado hawajafikia wakati na tutaona kwamba baada ya kuchagua wanafunzi na wengine walikuwa wanafanya kazi kwa mfano kuna wale wakin, wale wanawake walikuwa wanmsaidia walikuwa wanafunzi wake eh, wakina wakina uh, Maria Magdalena akina Suzana eh akina Yohana eh, Mariamu eh mwingine eh, na Mariamu mamae pia na wengine wengine walikuwa wengi lakini sio wote aliyewatuma kwanza alichagua wachache. Unataka kusema maana yake ni nini? Eh, yake ni kwamba uh, wakati mwingine inawezekana labda uko kanisani bado muda wa kutumika haujafika. Inawezekana katokee. Eh, lakini baadaye tunakoje kuona aliongeza na wengine sabini. Eh, baadaye ba, inaonekana wakao wamekamilika. wako tayari kutumika hata wale ambao walikuwa hajawaita. Lakini turudi katika matawi mlangu ule wa 10 na mlango wa kumi tujifunze kitu kingine tamsingi pale anasema maana yake nini lakini ni, ni kwamba lazima tupate tu, tu, tu ujumbe a ah, mambo haya kuandikwa kwenye biblia hii kusudi tusome tushangae hapana yamewekwa ili kusudi tujifunze na chofanyia kazi eh anasema eh anasema eh? umoani ngadi yule msana ambao anakuwa na utafuti Okay ni nitawangalia ni, ni baadaye nitawangalia. Emtwende kwenye mstari ule wa wa kwanza tu. Mstari wa kwanza anasema hivi. Akawaita wanafunzi wake kumina wawili. Tunaona kwamba sio wote alichagua kuna wawili. E? Akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Je, kila mwanafunzi wa Yesu hata wale alio ambao hakuchagua siku hiyo walikuwa ni wanafunzi. Wako naye wana wanimu, ni wa Kristo hapo. Wanamfuata Kristo. hawa ni watu wa kanisa kwa ufupi. Je, kila mtu alikuwa na uwezo wa kutoa pepo? Alichagua 12 tu pekee. Eh, lakini leo hii kitu ambacho mtu akishajiingiza tu kwenye aya makanisa makanisa ya Merokaasi, anataka kwenda kujifanya kutoa tu pepo. Kila mtu ana, ana, ana, ete, anatoa pepo anafufua anafanya nini? wakati huyu inama, huyu mtu anakuwa ni bora kuliko wale ambao Yesu Kristo hakuwapa nafasi wakati walikuwa nakaa naye na, e. na tutokuja kuona huu utoaji wa wapepo miujiza na kwenye mlango wa tisa. japo nimesema kwamba sikukikamishaje somo lakini tutaona kwamba e, ni ilikuwa ni zana ya wakati ule Mungu anatū ilikuwa ni zana ya kufanya kazi tutokuja kuona hii e, ni zana kazi lakini tutagundua kwamba katika nyakati tunazoishi wakati huo hawana Biblia hawa. Wana agano la kale na agano la na wakati. Matendo yenyewe haijaandikwa. Matendo yenyewe hajanza tatakuandika. Heruka hajanza kuandika. Ufunuo kadhaa Yohana anaojaenda Patmos. Yaani bado mbali sana. Hawana kitu cha kwenda nacho cha kufanyia kazi. Mungu anasema pana nitawapa miujiza uondoke na miujiza. E. Lakini tutakuja kuona huko mbele e, e, lata, ndio ndio kidogo tutaliona tuta, tuta, tuta, huko mbele lakini nitauda kwa utume pamoja na na na, na, na ujume vitu vimeshikana utume ni wapi uende ni nani aende mipaka ipi eh, baadaye sasa useme nini ufanye kazi gani ni vizuri tujifunze Kumsikia Kristo sio unaenda tu hivi hivi eh, na uangalie ni zana hivi umepewa sio kwa sababu kwamba sio kila muumini wa Yesu aliyepewa ile zana walipewa 10 na wapi pekee yao hata nani alipewa hata yule askari yote kwamba alikuwa haja huko eh lengo tu ilikusudi kazi ifanyike eh kwa hiyo hicho kitu cha kuangalia kabisa mtu anakuambia ah mbona kama mitume walitoa pepo mimi kwa nini nisitoe maana kesa Yesu hana nguvu tena hapana hajaamua kutoa hiyo dhana kwa ajili ya kiozana hajakufa je kitendea kazi kwa nini alikuwa nao wengi sana lakini kwa nini aliwapa 10 na wawipe yake eh na kimsingi maana e. Ndiyo maana ya kuitwa mtume Ndiyo maana ya kuitwa mtume tutaona kwamba wale mitume kumi na baadaye inaonekana Mungu alikuwa amepanga aje amjazie Paulo e. japo akina petro wanataka kumuingiza matia. lakini hakufiti haku, haku mle ikabii Mungu akaona kwamba huyu Ngoi animweke kwa muda ni nimtoe ni kama mfano alafu nitamweka Paulo wale watu wale mitume wale tunakuja kuona tabia zetu tunaiona sasa hivi sio muda mrefu nataka twende tu pole pole hilo hilo eneo linasumbua pia lakini hivi kwa ujumla watu wanawasumbua lakini ili tulione vizuri tutaona kwamba mitume wale 12 kumjionesha na Paulo walipewa ilikuwa ni kundi maalum la Mungu sio kwamba kila alichofanya Petro utoke hapa na wewe so huja Unapojua tutaona kuna navigezo ya mtu kwa mtume. E. Sawa, tutaona pia kwamba Mungu katutuma katika katika nyingine. Anaweza kukutuma kama mchungaji. Eh, mnatowezi kwamba anani alikuwa mchungaji. Petro hatumii mchungaji. Wala hatumii eh, matayo kwamba alikuwa mchungaji. Alikuwa mtume. chake. Lakini leo utasikia kuna mitume. Mtu akiamka tu akikaa kanisani muda muda mfupi tu akaanza kuimba nyimbo 2 3 anajipachika kwa mi mtume. Na watu wanampokea. Umeitwa na nani? Kwani hawa waliokuwa na Yesu wengi tu, kwa nini hawakuita wa mitume wakati Yesu alikuwa anaishi nao? Eh, kumi na wawili yake kawaita mitume. Leo hii huyu wa leo kujipa kujita mtume. Amepewa na nani kama wale walikuwa na Yesu hawakupewa? Wakapewa 12 pekee yake. Eh, una utume wewe. Unaweza ukatumwa katika kama mwinjilisti. Unaweza kutumwa kama mtume, unaweza kutumwa kama nabii. Na tunakuja kuona pia kwamba unabii wakati wake ulikuwa unaisha nyakati za agano jipya la Tunakuja tunabaki na mitume wa agano jipya. tunakuja kukutana na wachungaji na wainjilisti na walimu. Eh, kitu ki, yaani kuna kundi Mungu analituma sio kwamba kila mtu anaingia popote pale. Na ndivyo Biblia inachosema. Eh, kama kila mtu aliyekuwa alikuwa na Yesu alikuwa na uwezo wa kufanya kila kitu basi kwa nini alichangoa wachache hey. Eh hey. Eh Em mtu mbele kidogo tuangalie Tuende katika kitabu cha wa wa Kwanza. q Na naomba tuende polepole kidogo tupaelewe hapa ili kusudi tusiwe tunadanganywa na wakati mwingine tunakosea tu hivi hivi kujua tunachokifanya eh? eh. Wanatutaka vile vile tukae katika nafasi tuliyopewa. Eh. eh. Hivi niulize, kwa kina mama mnazamsielewi. Mimi naangalia wa miguu. Sikuizi sina Labla mwana ume kama Kau Hivi mtu akiwa goalkeeper akaenda akaenda kucheza magoli. Uf, hii timu itakuwa baki salama? Je, wale mabeki wanjuma, wale, wa nyuma wale wakiwa mbele wako wanashambulia? Hii timu salama? Sasa hawa ma, ma striker wa mbele hawa. Namba 10, namba 7, namba tisa, hawa mbele. E, wakirudi waki huku nyuma kulinda. Hii timu itashinda goli? Haiwezi. Mungu wakati mwingine anatutaka tukae katika nafasi alizotuita. E, kama umekuita kama ume mtume, wewe na hawa wako 12 katika historia nzima. Eh. Lakini leo hii utasikia mtu anajiita mtume. Akika kidogo anajiongeza ameshajiita na nabii. Akishamaliza anakuambia mimi ndio kuhani. Makuhani waliisha zamani. Waliisha na agano la Kali ukoo wa Lawi ambao ndio ulikuja kuzaa ukoo wa, wa Haruni. Ndio ulikuwa na, na makuhani wale. Ukaisha Mungu akasema sasa ninaenda dunia nzima, nenda ulimwenguni kote ninaanza na mtume. Eh. Kwa mfano Yohana Mbatizaji alifanya vitu vikubwa na wakati wa Yesu lakini hakuitwa mtume Yohana Mbatizaji hakwa mtume lakini mtume. Jamani ukisikia mtu anajiita mtume mkataye. Mkataye Ukisikia mtana jita mtume na Ukimpokea kwa hasara yako. Eh, biblia haija kwa haisemii Eh. Leo hi, kuna watu wanajita hama padri, nao mapadri wa wasiwa ma, ma, wa, si wa anglikana huko. Wale kimsingi padri tafsiri yake Ndiye priest priest ni, ni kuhani kile ni cheo cha agano lilopita Ndiyo sababu anavaa kama agano la kale lakini si tuko katika agano la Kristo eh, hakuna mavazi maalum kwa ajili ya nabii au padri au priest eh, Ndiyo ndio sababu hawezi kuhubiri wokovu hadi hawezi kufundisha wokovu hata siku moja eh atafundisha dini atafundisha sakramenti, atakufundisha vyovyote vile lakini haweza akakupa uokozi. Kwa hiyo hakukabidhiwa ule wokovu. Eh, <tos> huo hey, ndo utume huo. Ni katika wakolinda wa kwanza, Mlangu ule wa 9, tuanzie msairi wa kwanza anasema hivi. Paulo anasema hivi, "Je, mimi si huru? Mimi si mtume? Mimi sifumuona Yesu?" Bwana wetu naomba tuishie hapa. Paulo a, ni kama wa Kolindo walikuwa kama wanataka kukataa kwamba sio mtume. Walikuwa wanajua maana mtu, mtume hata katika matumizi ya kila siku ni mtu aliyekuwa amekana Yesu, alafu Yesu akamchagua na walikuwa 10 na walikuwa kanajulikana. Sasa wa wakawa walikuwa wanasema maki mtasemaje je mimi si mtume? Maana hiyo mtu yuko, utume utumeadha unaulizwa, siyo? Unahojwa. Paulo wanataka fundi wanasema eh hey, wewe utume umepewa na nani twambie Paulo eh hey. kwa sababu so, mitume tunawajua walikuwa na Yesu hey, ili swali waulize mitume na manabii wale umepewa na nani sasa ngoja uone Paulo anachokijibu eh hey. anaadhibitisha utume wako kwamba kweli ninafahamu sio kwamba nawaabishia hapana kweli ninafahamu mtume alikaa na Yesu Eh na Yesu Yesu akam akatumia kidole wewe na kutumwa wewe na kutumwa wewe na kutuma katika nafasi ya utume. Eh wale 12. Na hapa maana ya utume ina maana zaidi ya wale 12. Ina maana mchungaji umetuma nae eh, Mkristo wa kila Biblia inasema sisi leo hii ni ma, ni ma, makuhani kila mtu yote aliyeokolewa akapewa roho wa Mungu Mungu anampa anakuwa anasema nili mkazema matunda Kila mtu ni kuhani leo ni sio cheo ambacho tuna tunaweza kukibeba kama chouchetu lakini utumishi wetu ni wa nasema ninyi ni wakuhani wa kifalme Paulo Petro anasema. eh kila mtalio wokolewa ni kuhani wa kifalme na, na kazi ya, kufa, wa, wa, wa, ya kuhani ilikuwa ni kama kuwaleta watu mbele za Mungu eh, alikuwa ni, ni mpatanishi eh tunatakiwa dunia na Yesu Kristo mjukuu Tumetupatia dunia kwa njia ya imani kwanjia njia ya injili na, na, na, na Mungu Baba. E, kwa sisi ndo makuhani baada ya makuhani wa ukoo wa Lawi kukoma basi wakaja makuhani wa ukoo wa Yesu Kristo waliookolewa kwa damu waliozaliwa katika Yesu Kristo. Kuhani wa kale alikuwa amezaliwa katika ukoo wa Lawi, lazima azaliwe ukoo azaliwe katika ukoo wa Haruni na atakuwa kuhani. Leo hii kuhani wa leo sio aliyezaliwa, amezaliwa katika ukoo wa Yesu Kristo. Eh Nana na na nielewe. Hii ya nani? Kwa watu wengine hii ni ngumu polepole lakini mimi najua unaelewa hapo lipo. For sure. Kwa watu wanahoji utume wa Paulo. Kwamba je ni ni utume wa kweli? Ile swali ndio mitume wa leo. Wanahoji tena, wani siyo mitume kwanza. Wani mitume wa njaa. Wale ni mitume wa, wa, wa matumbo yao. Unajua wale ni nini? Mitume wa mazingaombe Mitume wa nini? Mitume wa sadaka. Mitume wa nini? Mitume, mitume, mitume wa tamaa mitume wa nini mitume wa maonyesho maonyesho unanasema mbona umekuwa mkali umekuwa mkali inaoma inaoma eh, eh. bibi anasema nasija mkali kwa ajili ya wewe mnasia hapana nimekuwa mkali kwa zidi ya ile kojo ya kijinga ya watu kutaka kupokea utume wa, usio kwa wa, wa, wa Yesu Kristo eh yetu eh, tunaona kwamba kwa pa, Paulo kuto kukutana na Yesu mwilini eh Lakini Paulo anajibu mlango wa 9 pale anasema hivi mimi sikumuona Yesu Bwana mm -hmm. eh Huu uh, mtume mnao hoji kwamba mimi yamkini si mtume kamili sawa eh Je, mimi hani tajwa kwamba nimeona Bwana Na unaanza kusema sasa ina kama Paul bwana sina wengine wote watakuwa alimuona Paul anakuja funga ukurasa anasema pana mimi mwisho baada ya hapo watakao muona katika utukufu mpya mimi ndio mwisho na ilikuwa ni kwa bahati eh nilikuwa na nakamilisha kama nilikuwa najazia tu nafasi ya 12 ya 12 ambayo imeharibika Tuhani katika wakorintho ya 1 kwa 15 8 tuko habari za utume ili vizuri na, Niko kwanza nakataa hoja ya watu wanaojipachika mitume na manabii. Eh, eh, niko naeleza maana ya mtume ni nani. Na wako 10 wauli pekee yake. Mmoja wao mwisho akiwa Paulo. Warangu wa 15, msali ule wa 8 anasema hivi. Mstari wa 8 anasema hivi. Na Paulo alikuwa anaeleza. Na mwisho wa watu wote, mwisho hapo ni wanzo au ni mwisho? mwisho? Mwisho wa watu wote alinitokea mimi eh hajasema kama kuna baadae na mimi hapana anasema mimi mwisho kabisa ilikuwa ni mimi na neno la Mungu ndo linasema baada ya hapo hatuoni mtu mwingine ambaye anapata kichwa cha utume wa mwisho alikuwa paulo alinitokea mimi eh eh mitume ni wale walioona Yesu Kristo lakini Mungu ana kile chocha utuli lakini Mungu anatutuma katika viao vingine anatuma katika uchungaji anatuma katika injilisti anatuma katika uwalimu. anatuma katika ehivi eh, unajua mama anayelewa watoto wake vizuri akawahubiri neno wa Mungu akawaingiza katika kanisa la kweli yule anafanya kazi ya Yesu Kristo sio kuwalea tu kimwili peke yake anawaalea na baba pia sio kwamba atakuwa na watoto wa mama pekee yake Eh, eh. Iye familia inena watoto. Ma kama familia zingekuwa zinalea watoto vizuri, Kusingekuwa na haja ya kwenda wa kuwatafuta watu mtaani. Wangekuwa natokea kwenye familia. Lakini kote wanatokea. Eh. Eh, em, em, katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa tatu Tulikuwa kwenye kumi pale. Japo tunaenda kwenye Wakorinto, Tulende kwenye 11 mstari wa tatu na nasema hivi wa Eh usura 13 twende 13 nasema hivyo Hii itakuwa ni wiki kadhaa baada ya namnao wa kumi tutakuwa kule wa 11. Msaada 13 nasema Kwa maana manabii wote na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Eh nini kisomo mstari Napata kwamba kufikia wakati wa Yohana mbatizaji wale manabii akina Isaya akina Yeremia lakini nini shughuli shughuli zao zilikomea pale na huanze kuona habari za unabi unabii usio si unabii wa peto, si yeye wa kwa nini hapana tunaona kwamba sasa huu darasa wa kinabii unafungwa unafunguliwa darasa wa mitume. Mm. Eh, unafunguliwa darasa wa wachungaji. Niende kusema vitabu ya Timotheo ya kwanza, Timotheo ya pili, Tito, ni mivitabu ya wachungaji Eh, wazee wa kanisa wanaingia pale, eh? Wazee wa kanisa mbao ndio jina jingine ni wachungaji. Eh. Eh, hiyo wazee wa kanisa wanachukua kama tu watu waliodanganywa danganywa wana, wanakuwa wana, wana kama wanawalinda wale watu gani? Wamedanganywa. Eh, wamedanganywa. Mbinu hizo. Eh, siasa si za kidini. Eh, za makanisa hiyo. Lakini inaenda kasoro. Biblia nzima iko wazi mzee wa kanisa, mchungaji ni chuo hiki kimone. Askofu chuo kimone. Eh, uh, aya tumeona kwamba utume ni akina nani utume wao tumeona pia na marabini kama walifanya kazi mpaka wakati wa Yohana mbazaji na anasema baada ya hapo mambo yalibadilika msao wa 10 na ngapi nilikuwa sikumalizia pale samahani msao wa 14 na anasema eh watabini mpaka wakati wa Yohana ukina kwenye ruka na anasema anasema baada ya hapo hata kwanza Yesu alikula nimesema tangoo siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu nao wenye nguvu. Ni kama anasema tangia wakati wa wana kuna utaratibu mpya wa kubadilika mm -hmm. e, kwa. Sasa so, umeelewa nini? Hajaenda nyuma zaidi ya Yohana Mbatizaji. Kabla Yohana Mbatizaji kuna marabia na maraki walipuepwa kila Zakaria. Eh, lakini kuna kitu kilianza kuanzia wakati wa Yohana Mbatizaji. Na anasema wanabii walitabiri mpaka wakati huo. Baada ya hapo mambo yakaenda tofauti. Baada ya hapo akaingia na mitume. Baada ya kumaliza mitume, Mungu anasema sasa akaweka man, aka, wengine akaweka kuwa wachungaji, wa wengine kuwa wa, wa, wa wengine kuwa walimu. Na mara nyingine hizo huduma zinaenda sambamba. Mtu mbaya ni mchungaji anakuwa mwalimu na anakuwa pia mwinjilisti. Uwezo ukasema mimi sipereke injili kwa sababu ni mchungaji. Amda? Ni, ni, ni karama tu tofauti lakini zenye kufanya kazi moja mmoja. Ko wapi? E. sasa tulikotu naangalia habari za utume utume sana. Eh ukisoma katika Waefeso kwa ajili ya muda naona muda unaniacha. labda tuende pale kidogo. Tueleke katika Waefeso. Mbele sasa mbele baadaye kabisa kwenye maisha ya kanisa liisha, makanisa liisha. Kanisa la kwanza lilikuwa walipo ingia kina Paulo na kina na kina, kina Barnaba eh kanisa eh, la kwanza lilikuwa linatokea of course la kwanza lilikuwa Yerusalemu lakini nje ya Yerusalemu kanisa la Ugenini la kwanza lilikuwa linatokea kanisa la kwanza lilikuwa Yerusalemu eh? um, kwenye Efeso 4:11 anasema hemsene kidogo pale tuangalie utume ule je eh? Mungu ametuma katika lipi eh Efeso 11 anasema yule Efeso 4:11 Ngoja nikuoneshe kila mtu aliyeko hapa kila mtu naye tunafata mbali amepewa utume wake unaweza usipewe mitume kama uito tena shahada wale 12 lakini ukiamua kwanza mitume walikuwa walikuwa wanaitwa 12 hawa wasasa wamefikaje Ameni wengi na idadi inaongezeka eh katika katika wa Efeso Efeso mlango ule waa wow. nimewapita wa Efeso ni, eh? Efeso, moja na Efeso moja na moja na Sema naye alitoa wengine unaona kwamba ninyongeza saa alianza na wale wa kwanza lakini anasema wengine al, alitoa wengine kuwa mitume je unaposema alitoa wengine kuwa mitume ina maana ni wote ni baadhi si ndio walikuwa eh, 10 na Eh na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjisiti na wengine kuwa wachungaji na wengine kuwa wali. Eh, tume mbali Utume mbali Na eh, eh. Na alipowatumwa wale 12 sio kusema kwamba walikuwa ndio wametosha. Same nyingine anasema sina muda kwenda huko anasema mwishoni hizi injili zote, Mathayo mushoni mlango 28 sana 20 19 20, 20 eh, ruka blango 2016 I mwisho wa 16. Anasema ni eneneni ulimwenguni pote. Je, unadhani anaposema eneneni ulimwenguni pote? Mka vibiri injili kwa kila kiumbe? Unadhani huo ndio utume huo? Alikuwa anamaanisha Petro naende mpaka uh, New Zealand, aende Brazili, aende Canada. Hapana. Alikuwa anamaanisha kwamba na na kwenye Yohana anasema siwaombei hawa na na wale wengine wote ambao watapokea ujumbe kutokana na hawa. Yeah. Eh. Anaaposema neneni kote, wote, ana maana kwamba hajasema wale 10 na wawili na uhakika. Kwa sababu so, wale 10 na wawili waambiwa wa kae hapo, waende hasa katika ile mipaka ya wana wa Israeli. Eh. Msingye hata kwa wa Je, yeah, alikuwa anataka kwamba wa Samaria waje wapate ujumbe? Hapana. Alikuwa anataka Unasema, una lengo hasa la hii nini? Kwanza lengo tunasoma kilichoandikwa. Lakini tunataka kuelewa maana yake. Maana yake ni kwamba kuna watu Yesu aliwatuma mwanzo ni akawaita mitume. Lakini alikuwa na lengo na watu wengine waende mpaka mwisho wa dunia, lakini akawatuma katika nyazi of fault. Ndio wengine akawaita mitume, akawaita wachungaji, wengine walimu, wengine waingilisti lakini wanaenda paka mwisho. Kwa maana mimi na wewe tumetuma. sio kama mitume lakini katika nyadha tofauti. Kwa sababu tumewaambia tuende paka mwisho wa dunia. Ina maana Yesu alikuwa nataka Petro na Yene paka Morogoro. Aende mpaka songea. Petro huyo kwa vitu vile. Aende mpaka Kisangani kongo huko. Bana, kwa roho nyingine Mungu alikuwa anawatuma watu katika nyadha tofauti lakini waende wakaimalize dunia yote kwa aso, mwa, mwa fanyu, watu wote kwa wanafunzo e. mtu mfano katika kitabu ituene katika kitabu cha tuko habari za utumii utume huu utu, Wafilipi 4:3 anasema hivi Wafilipi 4:3 anasema hivi Anasema Nataka na wewe pia mjoli wa kweli kama mtumishi uwasaidie wanawake hao eh kwa, ma, kwa maana waliishindania injiri pamoja nami kulikuwa wana kuna wanawake naishindania injiri unaweza kuniambia kwamba kwa maelezo hapa hawa wanawake walikuwa ni wa, wanachunga makanisa Biblia nasema mchungaji awe mwanaume lakini maana kuna wanawake E, na alikuwa na wataja majina hapa akina Iodia na Sintike. Eh? Walishenderea walikuwa pamoja na Paulo wanapeleka Injili hawa watu. So, wa wa wa... Lakini huku nyuma anasema sitaki wao wachungaji. Kwa hiyo sio kwamba kila mtu anaitwa wao mchungaji, sio kila mtu anaitwa wao mtume, sio kila mtu anaitwa. Lakini wote tumepewa jukumu moja la kuifikisha njiri kwa kwa njia tofauti. Hii ndicho Biblia inachosema. Hiki micho bivi na sema yeah. um, anasema katika kitabu cha matendo ya mitume namba wa kwanza mstari wa 8 eh m, m, m tuende pale 2020 pale wa kwanza am, am, i matendo ya mitume 1:8 anasema eh ana anaenda anasema twende pale na eh, matendo mitume nane eh, yule aliyekuwa amemwambia kwamba msiende msiende kwa Wasamaria msiende kwa watu wa mataifa sikiliza anachosema ni Yesu Kristo huyo huyo anasema lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu naye eh, Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa jasema waene, jasema sasa anafurua na inaenda mpaka hata pale ambapo mara ya kwanza alikwaje asemwa waende anasema sasa waende. Ninyi kati zuri zunazoishi sisi. Eh, hata mwisho wa nchi. Eh. Kabila zote za Tanzania zipate injili. njiri, za, za, za, za mataifa zipate hii njiri sasa tumeona utume umekaa na watu umetuma katika nyadha zifuuni na nini? Twende sasa katika ujumbe. Leo hii kuna watu wanahubiri na ni wengi kabisa, wengi. Wanahubiri ujumbe wao sio wa Yesu Kristo. Lakini tunaona kwamba Yesu Kristo ndiye mtu anamtuma na anampa na ujumbe. Hem tukasome katika mlango wa turudi katika Mathayo 24:10. Ni manana ananielewa. Ee twetu tunaelewa na ni raha kujua maneno ya wa Mungu wako kuelewa ukayachambua kwa nasema bib... tukifasiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni mambo e, ya Biblia yafasiriwe na Biblia e, wa Korinto inaifafsiri e, Mathayo Mathayo inaifafsiri wa Efeso ili tuweze kuelewa leo hii watu haoweza kusoma Biblia katika mtindo wao na kuelewa ndio sababu Biblia imekuwa kama kitenda wili kwa wanadamu Biblia ni kitenda wili e. Mm katika ujumbe eh hoja ya pili ujumbe eh Mathayo 15:7 anasema hivi Hapo anasema te, hao Tenashara Yesu aliwatuma akawaagiza sikiliza neno kwaagiza akisema katika njia ya mataifa msiende wala katika mji wote wa Wasamaria msingie afadhali shikeni njia eh kwenda kwa kondoo wa nyumba ya Israeli kondoo waliopotelea wa nyumba ya Israeli sutari wa saba ndo hasa ujumbe unapoingia anasema na katika kuenienda kwenu Hubirini mkisema angeza kumuambia nendeni ni mkawaambia lakini anamwambia ujumbe ni huku eh, Hubirini mkisema Fufu, eh hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia alitaka watu wahubiriwe habari za ufalme wa mbinguni ufalme wa mbinguni leo hii watu wakipeleka hata injiri wengine eh, tuna tunakuta tuna, tuna tunampeka injili tunakuta wengine wengine washapita pale wanaenda kuambia kuwaombea haina ubaya kuombea wale watu wanaenda kuwa kuubariki sijui kufanya nini Vyote hizo ni sawa lakini ujumbe wa msingi hupilini mkiwambia kwa Wambieni habari za ufalme wa mbinguni eh habari za ufalme wa mbinguni ufalme wa mbinguni ni ndio wokovu ufalme wa mbinguni ndiko kuzaliwa kuzaliwa katika ukoo wa mbinguni eh ndiko kuzaliwa kwa wa mbinguni Ndiyo sababu tunaopeleka njiri wale ambao tunapeleka pamoja huwa ninaanza ni kuambia jamani tuna Biblia ndio lakini Biblia ina jumbe nyingi msitammsidhani kwamba labda tutaambia kila ujumbe hapana tunakuja na wale habari za ufalme wa mbinguni eh okay je Inatakiwa tuishie pale hapana. Biblia nasema tunatetekea sasa wakisha wakisha zaleo katika ufano wa mbinguni, nasema tuwakuze Kama wako tayari kukuzwa, eh, Tuwakuze, wabatizwe waabatizwe, wahubiriwe kuyashika yote ambayo nimewaamuru nini. Lakini sio wote ambao wanafika pale. Lakini ujumbe wa kwanza wa upinini habazo za ufano wa mbinguni. Eh. wa mbinguni maana yake nini? Ufano wa mbinguni ni ni neno pana kidogo nita kulihubiri kama somo lakini kwa ufupi tu ni habari za mamlaka ya Mungu na watu wake e, Mungu akiwa wa kiongozi wao kio Mungu wao na watu wake wakiwa wamestahili kuitwa katika ule utukufu wa Mungu na unaazi hapa duniani Ndiyo samah nasema baba yetu mbinguni nani nasema ufalme wako uje Eh anaomba ufarma wa Mungu utoke mbinguni uje hapa duniani. Uokovu um, uje duniani? Eh. Kwanza wewe tunaookoka kwenda mbinguni lakini siwe mnaokupokea ni duniani. Hatuupokee huko mbinguni jamani. Tuko hapa hapa duniani. E, na nisoma, na nimeita jiandaao mara nyingine tena mara nyingine kwamba uokovu hupatikana mtu akiwa hai. E, mtu hukata tiketi kabla hajaanza safari ukisubiri ukatie njiaani unaweza kukushushwa. Hey. unakata tiketi ya kwenda sehemu ukiwa bado hujaanza safari. Lakini unazongea kuna hakuna kuokovu duniani huko mpaka mbinguni. Baada ya kufa. Wewe, baada ya kufa? Mm -hmm. Mimi nasema baada ya kufa kumbukumbu imepotea. Kuna yeah. kitu cha kuibadilisha? Eh. Hey. Hey. M M20 kwa hiyo jamani ngoja nitoa ujumbe kwa watu ambao sio ninye sasa wale wale kutoka basi. Wewe kama labda hujawahi kupokea wokovu na kuamini katika wokovu labda una dini sio aamini katika wokovu kama Katoliki kama nini. Wewe unae naongea na wewe. Eh He, hebu endelea na dini yako hakuna kosa lakini fanya utaratibu upate wokovu. Eh endelea na dini haina tatizo Mungu atajua namna yake lakini Usije ukasubiri kupata uokovu baada ya kumekufa umekufa. Hutaupata milele. E. baada ya kufa Biblia inasema mtu anasimama katika hukumu. Baada ya kufa ni kuhukumiwa. Eh. Wale waliokolewa kwenda katika uzima wa milele wale ambao huwezo kubadilisha chochote siku ya kufa. E. Unabadilisha ukiwa bado hai. E. Ndio sababu Biblia inasema mtafuteni Bwana wakati bado wanapatikana Hivi Bwana atapatikana baada ya kufa? kama bado hai. hai. Hey, bado hai. Yeah. Uh, katika kitabu cha Male kwa kwenye turudi kushoto clear kidogo kule kwa kwa kuna kwanza tu wa 15 mstari ufundisha wakati nafundisha lakini anasema hivi. Kwanza 18 anasema hata baada ya Yohana kutoka gerezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Huo ndio injili. wokovu. wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Ndio hiyo injili alikuwa anambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini injili. Ujumbe tunao unatakiwa kwenda nao ni kuambia watu, hasa hasa tumoni dhambi zenu. Hana anasema tumoni kutubuni ugeuka. Tumoni kama ulikuoamini katika injili ya wokovu, uamini injili ya wokovu. Na imani ndiyo inayotupa wokovu, Ndiyo inayotupa eh, eh, Inayotupa inayotupaoko. Tunawokolewa kwa imani wala si matendo. Eh. Sase, na kuhakikisha ikitokea hapa watu wakapeleka ujumbe, wakapeleka injili, eh Usishangae afika pale akaanza kuhubiri matendo. Hizo aliasema nene mkafanye mkaambieni kwamba e, acheni dhambi zenu. Mwenye nene hapana. Kwani Yesu alikuwa anapenda watu wabaki kwenye dhambi zao? Hapana, ujumbe wake alisema alikuja azisete az dhambi za wanadamu ndiyo lakini aziseta kwanza kwa wokovu. Kwa kusamehewa. Acheni dhambi. Hivi ni nani unaweza kumwambia acha dhambi uka ukaondoko kwa kwamba ameshaziacha na we mwenyewe utakuwa ushaziaacha? Hapana. Haipo kuwadanganya utasikia mimi nimeokoka nimeshaacha dhao <laughs> <laughs> naanganya unasikia nakwambia acha dhambi uokoke jamani sio uongo wewe mwenyewe ambao unawasema acha dhambi uokoke unamfundisha wokovu unazitenda ndio hiyo watu wanaoitoa wameokoka na no wanatenda dhambi mbaya kuliko wasiookolewa wazi jamani waziwazi wazi, wazi, wazi kabisa na kama mtu anataka kushikilia hiyo dini yake ya mwendo kazi sawa aishikilie sina tatizo naye lakini kuanza kudanganya kwamba ameisha acha dhambi ameokoka aseme ukweli kwamba anadanganya waziwazi aseme ukweli eh kama atakataa kusema mbele za watu basi aiambi niuseme kwamba jamani mpale nilikuwa sielewi inachokisema au nadanganya ndio ukweli ulivyo Kusho hata Yesu hajawaambia ni nini mkaambiwa waache dhambi zao. Bana, aliwaambia neni mtubu mgeukeni muamini injili. Leo hivi kuna watu wangapi wanaamini injili? Sio wengi na kuhakikisha. Unaweza kufikiri njiri inaaminiwa na watu, lakini haiaminiwa na watu wengi na kuhakikisha. Sio wengi wanaoeamini injili. Sio wengi. Sio wengi wanaoeamini injili. Injili ya wokovu kuambia kwamba Eh umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani hiyo ni waefeso 2:8 na 9 eh, ni wala si kwa nafsi zenu bali ni kipawa cha Mungu eh wala si kwa matendo ili mtu awae yote asijivune Hiyo injili ni ngumu kwa watu Tumewesha bereka injili nafikiri wote tulipo hapa na ninapokumbuka tulio wengi tumekuwa tunapeleka injili pamoja unakuta ndicho kikwazo cha wakristo eh ndio kikwazo eh Mungu anasema sitaki injili wewe ya matendo ili usudi kila eh mtu awaye utasia akajivuna kwamba nilikuwa na matendo mazuri nikaenda mbinguni Pana mtu yote ni naomba niseme e wazi atakayenisikia nisikia, sikia sisi taku nisikie ni kwamba mtu yote anayetegemea kwenda mbinguni kwa matendo yake hatafika mbinguni eh hatafika mbinguni mtu yote anayetaka kwenda mbinguni biblia nasema Amini njira ya Yesu Kristo ataingia kwa imani ha, na hawezi kaingia kwa vitu viwili kwa pamoja imani na matendo hapana e. Wae wa, wa, wa warumi moja, sita, iko wazi. kama tunaokwenda kwa matendo basi kwa imani na kama si kwa imani kama ni kwa imani basi kwa matendo. Sisi si vyote kwa pamoja. Mwingine anamwambia, "Ah, ni imani lakini na hapana." Mungu anasema haziwezi kaenda kwa pamoja. Sitaki kimoja kije kikajisifu juu yangu. Amen. E, nataka waende kwa imani. Iko wazi. Koyo, siya kasema, ni kwa hiyo mtu asiyeakasema, "Ah, nilikuwa sijui hapana, tumeshajua. Umefahamu. Kama una uwezo wa kubishana na mimi, njoo nikusomee Hata mmoja hutaweza Eh. ujumbe ni no huo kwamba eh iamini injili. Iamini ile Yesu Kristo. Leo hii watu nakwambia eh, unafika pale anakuambia ah mimi ni mtu waimani ile nyingine tuko tofauti. Hapana. Yesu anasema anasema yes, kwa maana jisi Mungu alupenda ulimwenu hata akamtoa mwanawe pekee eh alupenda ulimwenu wote. Akamtoa anasema Mungu anataka watu wote waokolewe. Eh kimsingi hata kama unasali siku ya Ijumaa ni mimi sitakuzuia kabisa kwani mimi ni nani nikuzuie tabii ni nani mwenye mamlaka kukuzuia mwingine ila ninakushauri hata kama unasali, unasali siku ya Ijumaa hemu muamini Yesu Kristo uendelee kusali Ijumaa haina shida lakini anza kwa kumamini Yesu Kristo iamini njia ya wokovu Biblia inasema hakuna eh, hakuna jina jingine tulilopewa chini ya jua kuokolewa nayo isipokuwa jina la Yesu Kristo lakini kuna dini nyingi niseme ukweli kabisa nyingi kabisa tena nazikubali eh kwa habari ya dini dini eh naazikubali matendo mazuri wana matendo mazuri kabisa eh wana watu wanavaa vizuri wanajifunika wana kina mama zao na vizuri hawajifunika nini kwa habari ya dini sina haina shida e, kwa maisha ya duniani haina shida kabisa eh lakini ninapokuja kwa habari ya injiri ya wa kwenda bingu lazima Yesu Kristo ahusike kuamini Yesu Kristo kusike ndio ujumbe huu. Eh. M. Tuelekea katika kitabu cha eh meisha wangu eh, nah. umeishaaenda. Ah. Tuelekea katika kitabu cha Wakorinto wa Kwa mbili anasema au msani maarufu anasema 2:1 anasema hivyo. Kwanza 2:1 nenda anasema basi ndugu zangu mbili moja anasema basi ndugu zangu mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri injili ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima maana na aliazimu nisijwe neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesurubiwa Alikuja na ujumbe, Anakutana na watu kwa mara ya kwanza. Unapokutana na watu kwa mara ya kwanza unawaambia habari za kusudi kwa Yesu Kristo na kuokolewa kwao. Usijwe kitu kingine. Hata kama ukiona wana badhani makuu kiasi gani yaache kwanza kuna wakati wa Hata kama ukiona watu wengine wana na wana nami, masanamu kabisa ukayaona pale yeah. usiwaambie emshusha hizo sanamu hapo mara moja eh hey. hapa Mna ninyi mnachoma moto hapana ndio kuna wewe waambi hapali za Yesu Kristo za kokolewa pao kwa jinsi kwa jina la Yesu Kristo hey. kwa kumwamini Yesu Kristo na hawatapata hasara na wasilipe hela wasilipe chochote Ukienda sema napeleka njiri usipokea zawadi. Acha kabisa. Kwa sababu sio sio sio licho hey. kwa sema okay. Wana huku nyuma anasema msibebe msi mikoba, msifanye nini. Yesu alikuwa na uhakika anajua namna ya kuwapa. Eh. Hey. Kwa sababu mtu anaanza kukufa zawadi ak akataka kama, ku, kama kulipa akidhani kwamba ile zawadi ndio hukovu. Bado. Eh. Hey. Ni darifafano kidogo, mbele kidogo kuhusu Hivyo vitu ambavyo anaanza mtu atakupa. Mm. Lakini kuna wanao vidai sasa. Huku nyuma amesema mmepewa bule. Mm. Toeni bule. Hivi injili za leo hawa mitumi na manabii wanaohubiri injili ya bure? Ah, amesema kule tushuhudie. Injili ya manabii inanunuliwa kwa fedha nyingi. Eh. Hey. Bure? Mm. nja twende mbere kidogo mme kazi mwana mambo kwa nilikuwa na hoja naomba ili kusudi nisiondoke bila kui sita ihubiri nataka tu mnielewe e, ilo, ilo jumla kwa katika kitabu cha Tito 110 moja, moja sita ihubiri Tito 1:10-11 moja, kumina, kumina, moja. E, au katika Timotheo moja, sita na saba au Timotheo apiri, Tatu na sita na saba Anasema hivi Anasema kuna watu wanahubiri habari za sheria. Anaweza kafika para na dhani mtu wa Jumamosi akipeleka injili saa na Sabbath? Biblia nasema, watu wazibwe midomo. Wafungwe. Kiwezekana ni habari za Yesu Christ, alie, alie, alie Nito anacho kwenye hizo aya maeneo matatu ambayo nime nimeanuku Tito natimothewa, natimothewa, e, ansima, na Timotheo wa kwanza na Timotheo wa pili. Eh watu wanaokwenda na kuhubiri ngine tofauti na hiyo ambayo ninawaambieni eh wafanye nini? Wazibwe midomo eh wasi, wa, wasiruhusiwe kuhubiri eh vitu ambavyo vina upotofu eh hemo kwa ajili ya muda pia naroniswara kubwa na, na, na, naomba nikuuse kitu kimoja sasa kihubiri pia. Unakumbuka pale kwenye Mathayo sita, pa kumi 10, kwamba usiingie katika nyumba wa Samaria. Siomba alikwataki. Wala usiende katika nyumba za mataifa. Ni, ni tabia Mungu anatufundisha pia, Yesu Kristo anatufundisha eh, wale watu walikuwa bado wachache. Walikuwa 10 na wawili pekee Pia walikuwa hawajajurikana. Eh. E, ukiwa na shamba kubwa kubwa kabisa Ninahitaji labda mbegu kilo kumi Lakini bado una kilo moja tu. Utasema ngoma ngoja nikaipande shamba lote kwa hizo mbegu ya kilo moja au utapanda sehemu ndogo. Utapanda sehemu ndogo, ukishapata zile mbegu nyi... zitakazozaliwa ndio utazipeleka zikafaniki katika shamba lote sasa. Ndadhani ndio hekima hiyo. Sasa Yesu akaona pana ami tume wako wachache. Tutawapelekanje kwa Samaria. kwa mataifa. Basi tuanze na hawa ambao kimsingi ujumbe ulikuwa umetishwa kwao walikuwa waishapotea, tuwanyooshe. wanyooshe eh ni nini maanake ni kwamba tunapokuwa konfano, tuna, konfano, kwa mfano tuna kanisa letu kwa mfano kanisa dogo bali ina ngumu sana hatuwezi kalenga kwamba tufikie kila sehemu ya Tanzania tunataka kusema tutaanzia ndoto yetu ya Kayinga hawa nao wakisikia waweze kujua wanaweza kupelekea wengine eh Eh kwa hiyo ukiwa huna uwezo wa kushambulia kila sehemu nenda sehemu ndogo ile ndogo ikikubali iki, iki itaenda sehemu kubwa zaidi ndio kanuni ya Mungu Tuene katika hoja ya mwisho ndogo ya vitendeya kazi tunapotuma na Mungu tunapewa vitendeya kazi vipi eh, eh nasema, mstari wa kwanza aliwapa mamlaka eh aliwapa mamlaka mstari wa kwanza anasema akawapa eh Mathayo 10 tu kule akawapa Akaoita wanafunzi wake mnawili akawapa amri juu ya pepo wachafu chavu wa watoe na, na kupoza Magonjwa na yote na udhaifu wa kila namna. Hemi wale tuangalie kitu Hawa watu leo hii nianze kusema sisi Kitenda kitendakazi kite, tulichopoa unajua ni nini? Ni hiki hapa. Na nitakuja kwa nini ni hiki hapa. Hiki neno la Mungu lina nguvu kuliko miujiza. Lakini wakati Yesu anamtuma Petro na Yohana na Yakobo na Filipo na Bartolomeo, na Yuda, na wale wengine wote, Biblia haikuwepo angewapa kitu gani sasa mkononi? Hakukona kitu cha kuapa. Wengine na mikono mitupu. Akasema mimi sasa nitakachowapa nawapa na miujiza. Na uwapa miujiza, na uponyaji, na uwapa chochote e, kile katika utendaji lakini hapakuhana ni Eh. Em twende twende katika unazosema sasa maana i, yani hasa na akawapa of course msali wa 8 akawapa aka Akawambia pozini magon, wagonjwa msali wa 10 eh msali wa wa 9 mpaka pale. Em katika twende katika petro wa pili twende haraka kidogo bila kusoma msali tusome tachwani yakamilika. <laughs> bila kuenda kwenye petro wa pili pale somo litakuwa lijakamilika kimsingi petro wa pili mlango wa kwanza mstari ule wa wa mla, Na nane petro wa pili mlango wa kwanza twende mstari wa 18 anasema hivi na naomba huko mstari tuuelewe kidogo unao anasema hivi petro mwenyewe kwa sababu petro alikuwepo katika ule utume na kimsingi inaonekana ndo alikuwa kiongozi wa hilo jukumu sasa yuko naeleza hizi zana walizopewa ipi ina nguvu kuliko nyingine? Anasema ni na sauti hiyo Alikuwa anaongelea habari za Mlimani walipenda Mlimani ile miujiza. Makolo mjiza mkubwa mpaka Yesu wakamona, wakamona Musa, wakamona Eliya. Anasema na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika ule mlima mtakatifu eh sikiliza ushuhuda wa petro eh nasi tuna nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi ambalo mkiliangalia kama taa ingaayo mahali penye mwafanya vyema anataka kuambia kwamba Tulifika mlimani tuliona lakini tuna lile neno ni imara zaidi lina nguvu zaidi yani hii zana tulionayo sasa hivi ya neno la Mungu eh, ukisoma katika King James iko wazi kidogo kuna tafsiri ambayo imepunguza nguvu eh, hapo kidogo lakini ukisoma katika King James petro anajaribu kulinganisha vile vitu alivyoona vio mlimani na hili neno walilo nalo. anasema eh, anasema hili neno ni imara zaidi lina nguvu zaidi He, hili neno tuliopewa hii Biblia tuliyonayo ina nguvu zaidi kuliko mi, eh, ile miujiza au he, maajabu tuliona pale juu ya mlima. He. Biblia nasema katika kitabu cha Waefeso wa Ibrania wa 4:15, ne nasema neno la na Mungu lina nguvu tena ni upanga ukatao kuwili. Yaani hakuna sehemu ambapo aliweze kufika. Eh. Linaweza ikana paka kwenye nafsi na kishia miujiza na baki mwirini. Miujiza inabaki mwili lakini neno la Mungu linenda rohoni. Neno wa Mungu linafanya kazi na roho miujiza inafanya kazi na mwili. Kwa hiyo hata wale waliokuwa napewa miujiza walitakiwa baadaye waambiwe haya maneno. Miujiza ilikuwa ni kama kuwaaminisha tu na nini na nini hapa tunaweza kwa labda ukakata ukakuka, kwa huna imani ukasoma habari za Musa, za Elia, ukasoma habari za Petro. Wakati huo vitu havikuwaepo. Kwa hivyo kitu ambacho ungeona inakufanya uamini ni kuona. Lakini ukishaona unaelezwa, unasikia, unaamini, unaokolewa. Eh. Una, kwa hiyo zana tuliyopewa sisi leo ni neno la Mungu ni Biblia. Eh. Na Petro anashuhudia kwamba ilikuwa na nguvu eh zaidi. Eh. Eh. Uh, katika emm mgonya nigushe katika kitendea kazi cha msato wa 913 twende pare two lipare hivi msichukue fedha wala ama pesa Mishipini mwenu wala mkopo wa safari wala kanzu mbili wala viatu wala fimbo maana mtendakazi astain posho wake na mjo wote au kijiji chochote mtakachoingia tafuteni ni nani huko aliyemtu muaminifu mkaye kwake hata mtakapotoka nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni na nyumba ikiistahili amani yenu na ifikilie la kama haistahili amani yenu na iwarudie E. Tunaona kwamba hakuwa ujume nao pata hapa mimi nikiri. Ni kwamba huhitaji fedha nyingi na dhahabu na mishipi na vitu vingine ili usudu uweze kuhubiri injili. Eh. mbele ya safari Mungu atakupatia. Na inategemea vile zile na watu unaongea nao kizazi alichokuwa anahubiri Petro. Eh, kiko hakina hakina. Biblia siku za mwisho watu watakuwa watakuwa siku za hatari, watu watakuwa wakali, wakorofi. Eh, baadaye ukumuke wewe ni wakumshwe kwa sababu muda muda umeisha. Kwenye Luka 22, hii naisema, aliwaambia je, nilipowatuma bila mkomba, bila pakacha, mlipungukiwa na kitu, wakasema la. Akasema sasa mwenye pakacha mwenye upanga bebe na mwenye asina upanga auze kanzu yake apate upanga. Maana mazingira ya kazi yameshabadilika. Sasa hizi wameshajua kwamba Yesu yupo, anahubiri, maana kwanza walikuwa hawajui. Wameshaanza wa, wa wako tayari kuanza kuwapinga au kuwapiga au kuwazuru. Cha hizi tunaanza tuka, tukalazimika tuka hatutumi tena tukiwa bila pakacha ninachokiona. Eh, kama una pakacha beba eh, njiri. njini. E, kwa sababu so, maana kwanza